А весь час було ніколи в цьому як слід розібратися. Звідки береться вітер? Навіщо росте трава? Хіба це так важливо знати? Правда, колишня дружина Тетяна свого часу не один раз прискіпливо цікавилась. Однак Володимир Іванович раптом різко ставав неговірким. Скупо, уривчасто, відповідав. Та з Полтавщини я, син і відповідача, у 15 років утік до міста, а там закрутила мене лиха година. «А якого такого відповідача?» – допитувалась Тетяна. «Та такого, котрого розстріляли з доброго дива», – похмуро відповідав, замкнувшись в собі дядько Володя. «Куркуль чи що?» «Та ні, відповідач». Це вже потім Тетяна, риючись в архівах, з'ясувала дику річ, що не впадалася в головах її західних друзів. Червоним борцям за світле майбутнє людства належить багато винаходів, серед них і... Інститут відповідачів. Після громадянської війни переможці більшовики надалі лютували, тож сільське населення України почало відповідь збройний опір. Влада вирішує розгромити повстанців руками самого селянства. Київська окружна військова нарада видає наказ номер 2 про введення на Україні інституту особливих відповідальних осіб. У населених пунктах призначаються відповідачі – один чоловік на 20 хат – на нещасних покладалась провина за будь-який опір у місцевості. На відміну від заручників, відповідачі продовжували жити у своєму селі, але за непокору владі вони розплачувались життям. Питання, кого розстрілювати, вирішувалось жеребом, який тягли самі відповідачі з усієї округи. Пункт п'ятий наказу залишав відповідачу шанс вижити. Уникнути покарання, розстрілу можна лише у разі видачі справжніх винних, чи наданням рад владі особливо цінних послуг. Існувала інструкція для самих інформаторів. Десять пунктів, що вчили селян не орати й сіяти, а доносити. Найцінічнішою була спецінструкція для розстрільників. де йшлося про те, що головною метою створення інституту відповідачів є аж ніяк не негайний розгром бандитизму, а внесення розбрату і розшарування в селі. Тобто були задіяні головні елементи громадянської війни. Ця друга локальна громадянська війна тривала з кінця 1920 до літа 1924 року. І саме в її жорно потрапило золоте дитинство Володимира Івановича. Утім, де закінчувала роботу одне жорно і починало друге, важко було розібратись. У червоних скрізь очі інститути. Одні інститути. Заручників, відповідачів, інформаторів, катів, бюрократів – усюди система. У 60-ті начебто полегшало, а потім знову навалився славний, засійно-застільний час, що перейшов у після перебудовне свавілля. Ніяк із системи видертись не можемо. Рудольф Карлович машинально потер петербальцями скрунні відчув, як нервово пульсують артерії, аж закололо в очах. А думки знову навертались до рукопису. Який подальший хід подій? Незважаючи на те, що після кульмінаційної сутички з Сулейманом територія навколо трону була розчищена, Данилін, тобто Костя Вацапчук, ще раз здійснив кардинальний поворот долі. Після виходу з лікарні він зробив собі нові документи. Знову поміняв прізвище і перетворився в екзотичного Родольфа Карловича Лещинського. Знайомий хірург-чарівник суттєво підправив йому зовнісність. Це по-перше. По-друге, він несподівано залишив Далекий Схід і перебрався до милої його серцю України. Заодно забрав із собою вірних церберів – двох китайських яничарів Вана і Ліна. Історія їхнього походження – це окрема розповідь, витоки якої беруть початок у контрабандній діяльності Володимира Івановича Васильченка. Якось у його господарстві після чергової заварухи З'явилися двійку десятилітніх китайських братів-близнюків, яких він врятував від неминучої загибелі. Не тільки врятував, але й виховав, як міг звичайно. Головним стало те, що зможнілі брати згодом були йому беззавітно віддані хоча б тому, що неодноразово переконувались, з якою щирою сумлінністю тягнув їх дядько Володя крізь нетрі зрад і життєвих колотнеч. І ні за яких обставин і непорозумінь тоді вже не можна було розірвати їхні пута. З цими хлопцями, отриманими у спадок, Данилін Кацапчук добре порозумівся під час інтенсивних занять карате та ушу, а потім їх закрутили інші справи. Розділ 18. Лещинський і Друг Сердешний Абалкин. На схилі віку захотілося життєпису. Що залишиться після нього? Спадкоємець? Ям його спадкоємець. Відрізана скиба. Тихий і розумний хлопчик Скрепаль, що залишився в Бельгії з дружиною Тетяною тією самою колись юною карпатською дівчинкою, яку він врятував вірної загибелі, яка так стрімко, але, на жаль, не кардинально змінила його життєві шляхи доріженьки. На їхній рахунок він перевів купу грошей. До речі, гроші. Вони цікаві як процес. Ван і Лін, ось, по суті, його родина, і цих надійних хлопців він забезпечив до віку. Але чи не поїдуть вони врешті-решт на Басківщину, і хто буде доглядати його могилку? Ще деревом росте мій хрест на пригорбі, і ще на нім птахи будують гнізда. Спали на думку слова з колись почутої пісні, що врізалась у пам'ять своїм пронизливим, правдивим змістом. Можливо, той хрест дерево вже підсихає? І залишились ліщені роки до кінця життя. Знав би, де те дерево, пішов би та запитав, чи ще міцне в нього коріння. Та несподівані шляхи господні. Ніхто сьогодні не може заглянути у своє завтра, як кажуть англійці. Отже, Лещинський вирішив, що сам поставить собі пам'ятник за життя. У вигляді життєпосу, яскравого, цікавого, колоритного. Адже він стільки життів прожив.